Allt folket lyssnade gärna på honom och i sin undervisning sa han Se upp med de skriffläda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och är hedersplatsen på gästabuden. De äter enkorna ur husen och ber långa böner för synskull. Så mycket hårdare blir den dom de får.